Ba, Egon, nire iztena da jara, naiz laiz, e, iruñerrikoan, afarrokoa. Eta, ba, goiten linearen kontrako plataforman ari naizela nean. Eta hor txoa gabiltza, ba, uno, duela, binilat amaikan, e, dikaztiguitxaso e, goiten txoko linea bat, e, bueno, be, bere berri mazpeguten, udaletxetan. Eta horrikan horre, ba, biligara lanean, e, o reencontré digo me iba su igual eh hasta el ducodet pisca no bai for esto la ya gasaldoi bueno autopista electrico hau e, un 1.400 kilovoltiokoa izango da eh joango da bikastiotik dago la lizarraldean nafarroko egoaldean eh itsasoraino Gipuzkoan pasako da al bai lizarraldetikan bai iruinerretikan zizurrotza iza gozen ditatik akanata gokeretik ta da Refeléctrica Españolaren e, proiektu bat eh ta ta hortse gabiltza badanean. gero, e, gero e, e, linea go da uka osa dorre dago dorreak iaia 92 ia, metro altuaino eh eh dira ta 100 metro karratuko e, oinarria ukatze Gero, distantzia dorren arteko distantzia eh 500 metrokoa da. Orduan oso hurbil daude bata bestea. Ta herrietik herrietatik e, 500 metro baino e, gutxiago eh eztenbideateko egon, baina bueno, erreelektrikogoak esan bigute ez dutela orralakorik errespetatuko eta orduan da bueno, kalteak asko zondiagoak izan izango dira. Eta gero, ba, bueno, eragina, daukaten eragina, bai osasunean oso, oso kaltegarria da, kanzer kasua asko eman dira horrelako tentxio lineako goit-tintxoko linen dauden lekuetan. Ta, ta gero ingurumenean, baita ez, azkenean bai baso eta pasabarko da, landareak eta animaliak kaltetuak egun dira ta gero baita zozki ekonomikoki, azkenean, e, turismo aldetik kan e, gazka baita gero ba, e, lurraren balorea e, batxua gaitzen goda, eta eraginia negatibua giren bat, ez, eta gero ba da proiektu bat giren bat igual e, onurak ekonomikoak ba zelentrika garen zati zango ez, ze ze Eta beharrezkoa ez behar aka justizikapena e, porreiektua. Eta gaur egun e, e, porreiektu hau plan, planifikatzeko, e, ere muaren, e, gure ere marko ekonomikoa e, ajustatu barko zen, atea zen lege bat hori esan ez. Eta gaur, gaur egun elektrizitarean kontsungua geitxin da, hor dun beharrezkoa beharrezkoa ez ariz, hor dun beharreiek nahi duten roiektu bat da egun ura ekonomikoak bera jintzat guretzatena kaltea. E, horretarago, ba, plataforman gara e, desagostasuna ba, elarazten saiatzen aregara e, bai, ja berreunda mazazpilu daletxetak kontzeiu kontra jarribira sinatu zuten mozio bat e, aurrekurtean eta du a, aurreko egandean e, mozioa sinatu zutenak egun da hil e, alkate Biali, biali zuten paper bat ministeriara esan ez, ba, bueno, eskatzetut dela e, tramitazio publikoaren geldiketa, e, e, 2008 eta 2008 eta elektrikoa aterarte, orduan, orduan ditxoetan gau, ez, gero, gero, gu, ba, ikintzaz berriñak egiten saiatzen ari gara, bai, jendea informatzeko, bai, konzientzateko, ez, e aldean hitzalaldi bat egin genuen eh guztietan eta arrakastatua izan zen jaia erri guztiek hartu zuten gero e, jardunaldi informatzaileak egin ditun bai iruinan mm. gaztelu plazasan bai bai seguran Gipuzkoan eta gero eta hastu aurreko astugunean e, bizikleta martxa zen genuen bai leitzatik eta altsasotik adikastira adikastiraño atzin cena ta ta orain eh duela TVErela eh Goiherriko Hiruherri deitu zuten eh kontsulta baterako ekainaren 16rako e, ta igandean e, dikastilokoak ziren da uste dut ba guno honetan eh herrien bat edo de geituko da e, kontsultago eta a ber, alegala da, meni, bueno, azken finia, simboliko kita ikusteko ba, herriak baita bere desadoztasuna desa ba, ba ikusteko da, ba ikusteko da. Gaui dena. Jo, Laia, ba, primera nazaldu diguzu, dena, uste dute oso oso argi gelditu dela. Eh, un momentu honetan, badirudi, eh, premia ba da gola herriek eh, beraien berai desadostasuna egitasmo honen aurka. Ez da, di red Redelektrica Española Sociedad anónima ari dela martzan eh, jartzen tramitazioa, edo mm. saiatzen jartzen, ez da horrela? Bai, e, uste dugu jan ministeriara, ministeriara e, pirali dutela ja tramitazioa eta uste dugu, ba igual ekaina hasi erano bukaeran txiko zaigula eta hor ba tokaten zaiguna alegazioa ia, ja, ez? gero udaletxetan aldetik hande ingo tibera alegazioa, eta gero herriak baita gure alegazio gingu ditugu. Baina, bai, bai, sartuta dagoia, bai. Eta zalantza badaukat, e, bai. egitaz monek gainditu du ingurugiroaren azterketa, edo ingurugiro eraginaren azterketa? Duela, oza, sea, e, proiektu hau da, e, erraz elektrika egiten duen, bigarren goa Nafarroa, bai. eno eskaderria. Eta aurrekoa e, deusio zuten, Biñaeta hmm. hamarrean e, e, Espainiako bolen ofizian agertu zuten neutatzen zutelan gazzeko e, linea hori esnez e, inguruumeerako kaltegarria zela eta e, baita herritarren e, erri, aurkaakotasuna e, e, justifiikatzen esaten ba, hori bazogola generen aurkkaktasuna eta ingurumena kaltegarria delala eta horurregatikn destatzen zutela. Beno, horrengoan 2020an etorritziren proiektu honekin, da gogor, ose, gogor ari dira, eta horre eratean edute. Horregun, <risa> baukagu ok, esperantza hori ez, aurreko proiektu atzera gota zen, eh? <risa> Bai, mhm ba, honekin hor lako zezin. Bai, ba, un... ezan ere zuk esan duzun bezala, lehen, kalteak berberak izango lirateke, ez Bai, bai, bai mm -hmm. berbin berriñak, bai, bai. O onura guztiak red Elektrica Española Sociaz anónima enpresarentzat eta kalte guztiak, onura guztiak beraintzako eta kalte guztiak herri, herriak eta herritarren dintzako, ez da? Bai, oixi, oixi, bai, bai. Jado, Zolaia, ja, pues, bai. ez dakit, zerbait gehiago nahiko zen nuke gehiago? Bueno, es alguien con un que va a norbait, o sea, norbai nahi du ba informazioa o, ta, da aplojada no a la linea de alta tensión.blogspot.com.es. Horagetzen da, mm -hmm. da ba, informazio guztia, da, da, guztia ta dira, ta egiten ditugunekin ta guztia, horagarte mira ta. Agur zelaya. Ba, suerte ondiaz zuen eh, borroka dekin espero dezagun denon artean geldiaraztea eh, e, proiektu txikitzaia hau ere, ezta? Bai, bai. Txiki bai. Ez her. Bueno, la mi asker golekin negotiagatik, ba zuei. Ba, vale, vale. Aio beste bat hartzen